Сон приходив щоночі, з однією і тією ж страхітливою реалістичністю, залишаючи дивний нав'язливий післясмак на весь день. У ньому Ірма виходила за ворота дослідницького комплексу і йшла мертвим містом. а Вітер кидався їй під ноги дрібними смерчами сухого листя, наче пес, який намагається не пустити хазяїна в небезпечне місце. Шпурляв в обличчя пригорощі пилюки, Викрикував невиразні погрози, смикав за одяг, штовхав у груди. Ірма мружилася, щільно стискала губи, але пісок однак скрипів на зубах. А вона вперто йшла вперед, серед бойових машин, що втратили міць, вулицями, що позбулися метушливості. І йшла впевнено, як людина, що точно знає пункт призначення, але водночас є байдужою пасажиркою у власному тілі, не маючи ані найменшої гадки про мету. Вона щосили вертіла головою, жадібно всотуючи кожен образ, кожен відкритий краєвид, кожну нову картину тлінності життя. Адже досі ходити мертвим містом їй не випадало максимум трохи проїхатися. Сховавшись за товстою бронею, потім ступити з десяток обережних кроків у бойовому скафандрі, зрізати листок рослини чи взяти пробу ґрунту і знову повернутися під захист непробивного корпусу всюдихода. У вісні вона йшла у звичайній польовій формі, без шолома, вдихаючи такі різні і характерні запахи закинутого мегаполіса. Суміш ароматів та і синтетичних нот – забутих тут загиблої цивілізації. Ясна річ, у вісні Ірма не усвідомлювала, що бачить сон, а прокинувшись, не втомлювалася дивуватися його детальності і реалістичності. Сон був довгий. Вона встигала пройти десь півтора кілометра, проживаючи кожен крок цієї дивної прогулянки, аж поки нарешті доходила до помітної високої будівлі, яку, подумки, означила як центральний універмаг. За ним починався вузький захаращений провулок, що неймовірно вабив Ірму напівтемною стежкою поміж вигадливими нагромадженнями розбитих механізмів. Щоразу побачивши його, Ірма гостро усвідомлювала, що її мета, хоч би яка вона була, десь там у глибині, за горами понівеченого металу, у великій купі чогось, схожого на будівельне сміття, що ледь виднілося звідси і, щоразу ступивши перший крок по зів'ялому листю, вона прокидалася. У реальності на неї чекали біль і виснажливе очікування власної смерті, і таблетки. Купи таблеток, що позбавляли смаку будь-яку їжу, приглушували барви реальності і робили мозок схожим на старе розкисле мило. В Ірманому сні довколишня реальність Щойно така матеріальна і об'ємна, за секунду до пробудження раптом починала розпадатися, втрачаючи всю свою осяжність і глибину. І тоді вона розуміла, що це сон. Докладаючи надзусиль, подумки домальовували навколишньому світу розмиту різкість і зниклі запахи, болісно намагаючись залишитися в мертвому місті, яке їй наснилося. Устигнути дізнатися таємницю сміттєвої купи, казала вона собі. Хоч трохи відтягнути повернення в реальність, така мала звучати правда. З таким же успіхом вона могла б ловити в калюжах відображення птахів. Сон розбризкувався, розтікався дрібними брижами, не залишаючи після себе нічого, крім, хіба що вологих доріжок на обох щоках. Так мало статися і цього разу. Побачивши провулок за рогом центрального універмагу, Ірма зрозуміла, що це сон. Вона, звично, вчепилася всім своїм їством у відчуття, щоб утримати цю реальність від неминучого розпаду. Але чомусь не прокинулася. Світ не затягнувся брижами і не став ані пласким, ані розмитим. Вона, як і раніше, стояла біля входу в таємничий провулок, і купа сміття, що ледь виднілася попереду, так само свідчила, що приховує щось важливе. Дивно, але усвідомлення того, що це сон, зовсім не заважало їй відчувати запах зів'ялого листя чи прохолоду повітря, яке вона вдихала. Повільно, остерігаючись усе зруйнувати якимось необережним рухом, Ірма зайшла в провулок. Вітер неначе сказав «роби, що хочеш» і геть ущух. У провулку, куди надіставало своїми променнями осіннє сонце, було холодно і вульготно. Нагромадження мертвих машин були достото гігантські. Вони загрозливо нависали над Ірмою, наче нагадуючи, що досі не впали тільки тому, що їх ніхто не тривожив. Вона намагалася прошмигнути між ними водночас плавно і швидко, не зводячи погляду зі сміттєвої купи. Зблизька... Виявилося, що купа це пісок і якісь уламки, присипані всюди сущим зів'ялим листям. Недовго думаючи, Ірма стала навколішки і заходилася ритися, шукаючи не знати, що у якийсь момент їй стало страшно, що під уламками, куди вона встромляє голі руки, виявиться що щось живе. Ірма нагадала собі, що це сон, але страх не відступив. Вона б не хотіла, щоб її вкусила отруйна багатоніжка, навіть якщо цей укус видаватиметься реальним тільки тут і зараз. Тоді вона подумала, що коли прокинеться, її знову огорне-чорне, задушне перечуття болісної смерті. І цей страх витиснув з собою все інше. Ірма повинна встигнути знайти те, за чим прийшла, хоч би і що-то було. Відкинувши черговий великий уламок, зрозуміла, що нарешті знайшла. Відчула, тому що їй в обличчя вдарив такий несподіваний і навіть немислимий тут не просто знайомий, а рідний з раннього дитинства аромат – аромат суниці. Скільки себе пам'ятала, цей запах означав для неї щось чарівне. Наприклад, батька, коли він іще був живий – який приносить додому пригорощу неймовірно пахучих ягід, знайдених у парку дорогою з роботи. Відчувши цей дивний запах, Ірма спершу завмерла від подиву, а потім зрозуміла – це знак. Хай там що приховується купа сміття, воно призначене саме для неї. І тоді вона обережно вийняла уламок, що скидався на шматок стіни. Запах став такий сильний, аж у голові запаморочилося, і відкинула вбік. У невеликій заглибині, з щілині в бездоганно рівному покритті, з якого тут були зроблені дороги, мости і нескінченні естакади, сховавшись у брунатному старому лісі, росла квітка. Вона була невелика, завбільшки як кволий домашній кактус, яскраво-лілова і випромінювала ніжне неонове сяйво. Тонкі тичинки ледь колихалися, наче танцювали повільний танець. Ірма, заворожена цим незвичним видовищем, простягнула руку до квітки, але тут сон став розпадатися на окремі, неясні образи. А за мить вона усвідомлена, що дивиться на ледь освітлену сірим ранковим світлом стелю свого кубрика. Прокинулася. Сон не давав їй спокою весь день. А коли наступної ночі він повторився, увірвавшись, що й на її пальці торкнулися ніжного лілового листя, думка про квітку стала нав'язливою ідеєю. Так і не наважившись нікому нічого розповісти, Ірма нишком сіла в дослідницький всюдихід і покинула межі бази. Вона кружляла містом година за годиною, але через оглядові щелини – Воно здавалося таким же незнайомим і чужим. Тоді, покинувши броньовану машину, пішла пішки, як у вісні. І через півгодини блукань несподівано вийшла до знайомої продовгастої будівлі – Центральний універмаг. Ірма ніколи ще не бувала в цій частині міста, але все було саме так, як у її снах – не осіннє сонце – Стало хилитися до заходу, і його промені надавали персикового відтінку всьому, до чого торкалися. Обійшовши будівлю, Ірма навіть не здивувалася, коли опинилась у засипаному зів'ялим листям провулку. Попереду, за величезними нагромадженнями якихось механізмів, ховалася купа сміття.